Vilket avsnittsnummer är det? 97. Hej och välkomna till det 97 avsnittet av supporterpodden på 65. Uh, idag är det jag Emil som är här med tillsammans med Joakim. Ja. Och tja. Hej Kul att ni är här Ja Fan vilken bra påare du gjorde Tacka tacka Duktig det Det var fint och stabilt gjort av dig Vad går vi vidare med nu då? Vi måste väl nästan prata om beskedet som kom i måndags Att Kalle lämnar oss för Hammarby Ja, vad tycker du om det då? <laughs> Som det står så fint här i manus. Ja, jag följer nu Det börjar läsa inan till. Ja. Mm. Nej, men vad fan. Uh, Kalle till Bayern. Det, jag tycker det är så himla tråkigt. Så vad ska man säga om det? Uh, jag tror egentligen inte att man ska här, uttala sig för mycket. Det blir liksom lite så. Även det. Jag, vet inte. jag lite bitter fortfarande såklart. Uh, men det är klart det känns när man liksom. Ja, men det, man trodde ju ändå liksom att så här Kalle brann lite mer för staden och klubben än vad eh, det kanske visar sig göra. Eh, ja men så här, om, om inte Kalle liksom stannar så vilken tränare spelar eller spelare ska vi få behålla när det rycks i dem? Det är väl lite som du säger att man hade hoppats på mycket, mycket mer från, eh, från Kalle. Eh. Man hoppades att, att, han, att, han, att han brann mer för VSK än vad han uppenbarligen gör. Ja, precis. Och det, ja, jag vet inte, det känns lite trist. lite besviken liksom på så här alla som misslyckades med att få det att hända på något sätt. Det känns som att man förhandlade en del under hösten och att det hade kunnat gått och lösa någonting då. Så mm. gjorde det inte det och vems fel det nu är. Liksom så här, ja, det, det behöver man inte älta så mycket utan det är bara man, jag var besviken på att det inte skedde. Ja, Gistningsvis är det väl bara så att Alltså, det är säkert inte så att det var ens fel heller. Utan, Nej, såklart. såklart. Eh, alltså man kan säga det om jag två träter att, så ja, är det, det är båda sidor. Och jag känner väl att... Eh, Men alltså, framförallt så är man väl skitsamma vilken styrelse vi har och liksom vilka, som, vilka andra som bestämmer. Man är väl besiken på Kalle. Ja. Så enkelt är det väl. Alltså... Ja. ja, men som sagt, jag blev besviken på kallo lite så här på, på att det liksom inte, jag vet inte på något sätt så kändes det som att det hade gått någon, någon överenskommelse mm. tidigare i höst uh, om, om man inte uh, behövde förhandla så mycket det känns som att uh, man kanske var en bit från varandra från början och sen så uh, kommer man inte Kommer ganska nära varandra liksom. Och då hade det ändå gått så pass långt Att eh, Kallade började få ögonen på sig Från andra klubbar Och sen så blir det ju så här att, eh, ja, men det, det är ju liksom en Saker dyker ju upp liksom. Det, det handlar mm. ju om egentligen då Att så här, Kim Hellberg lämnar han det, det är ju det ja. som eh, händer Annars jag har ju det ju aldrig hänt Jag har ändå svårt att tro Även om jag ja, Jag vet inte någon slags propå måste jag ha kommit från VSKs... Alltså de som... Ja, VSK-styrelse... Eh, att förlänga med Kalle tidigare än, eh, än i höstas. Och... Eh, ja, jag, jag, jag vet inte. Men eh, han måste ju ändå ha sagt att... Eh, eh, han inte ville liksom... Eh, han ville skjuta på det lite till, till man vet ja. var, var VSK ska spela nästa år. Jag tycker också det låter som för i någon av intervjuerna som man har hört under den här senaste tiden så pratade ju eh, Breitals om att de sen i somras typ har rekat marknaden mm. med Kallres goda minne. Mm. Eh, om det stämmer liksom så utgår jag från att eh, ja, det kanske inte har varit, alltså han ganska ändå... Ja, i alla fall då i somras liksom var absolut öppen för att hitta... Alltså för att lyssna på vad andra klubbar kan komma med. Mm. Sen, sen måste man väl säga så här. Alltså i det här läget eh, det, det är väl ändå så att eh, jag tror det är svårt när vi kommer in i bilden så tror ju jag det är svårt... För oss att konkurrera. Eh, det som skulle kunna växa över. Är väl liksom någon form av. VSK-hjärta. Liksom. Men annars handlar det om. Så här, rent sportsligt. Ekonomiskt. Allt sånt där talar ju för. Hammars, Hammarbys fördel. När det väl. Liksom, när de, de kommer in i bilden. Ja, när man kommer med några konkreta bud på bordet så tror jag det är svårt att matcha. Liksom det eh, det är ju såklart mycket bättre lön än vad vi skulle kunnat erbjuda och eh Uh, ja, bättre villkor Det finns uh, många. Det lyckas om någon liten lista som uh, fanns där som skulle uppfinnas innan uh, uh, det kunde skrivas på något kontrakt. Alltså, så här, villkor och lön, absolut. Men uh, det är väl inte alltså, det, det är väl ändå som tränare en ganska stor risk att ta över en uh, mycket större klubb än, uh... Ja! Uh, ja. Uh, nu vill jag ta fel ord i min mun men liksom du tar en mycket större risk om du tar en etablerad klubb mm. i allsvenskan än om du... Ja. Försöker en gång till att etablera VSK i Allsvenskan. Det, det tror jag också. Det tror jag verkligen. Och jag tror att det är en ganska stor risk. Framförallt att göra det utan Rubin. Ja. Eh, vad jag hörde så, så eh, ville ju Kalla om med sig Rubin såklart. Det var mm. då VSK agerade och se till så att Rubin blev huvudtränare för mm. oss. Och vilket jag tycker är helt rätt. Det ska man ändå ha krädd för. Att vi knöt till oss Rubin eller vad man ska säga. Liksom. Mm. Ja det är väl den, alltså Han har väl nästan hela tiden känt som den mest naturliga för, mm. för den här diskussionen om att tappa Kalle är, är, har ju inte varit ny direkt utan mm. den har vi ändå levt med i alla fall två år sedan vi gick upp uh, förra gången. Mm. Uh, så att, uh, och jag tror att uh, Rubin har ju varit med i stort sett ja, nästan hela den resan liksom och han är ju den mest naturliga så där blev jag väldigt glad att vi liksom löste det och sen så att vi får, för, för skulle vi tappa honom också, då blir det en helt annan sportslig Mm. Eller då brister, liksom kontinuiteten, brister ja, det, kontinuiteten Det hade verkligen blivit väldigt jobbigt Jag tror att, mm. jag tror att Rubin liksom Mycket av hjärnan Bakom så här fotbollskrejerna som, som har skett eh, I VSK de senaste tiden liksom den, den taktiska biten Egentligen Uh, men, uh, ja, men det är såklart surt att liksom tappa Kalle det är ju klart att uh, han har fått en otrolig ja. liksom, tillgång och uh, de, de har ju varit ett litet gäng men att Kalle har varit ledaren och liksom, uh, är den som har uh, ja, han har ju stått för en stor del av de olika sakerna Av om alla har chippat in liksom, så, så är det såklart, jag tror man gör det väldigt lätt för sig om man liksom bara här, nah, men det, det är Rubin som har varit hjärnan bakom fotbolls uh, Eh, taktiken som det har snackats om lite grann, och mm. eh, ja, men så här: styrelsen har varit inblandad i spelavsäljningarna och liksom så här. Ja, det, det är klart, det har man absolut säkert varit. Men eh, jag, tror, jag tror att man, man, man kan inte kan sticka en storm att det är ett stort tapp att eh, Kalle det, det, han är ju, Han är ju varit ledaren ja. liksom, för det här. Eh. Men förhoppningsvis är det väl kanske lite för slappt att säga. Och Det här vet vi inte än, det återstår ju att se. Men många vi har ju, alltså jag och andra väl varit inne på, liksom så här, att vi Suppar kanske har. Liksom målat upp den här bilden av att Kalle betyder allt, eh, utan Kalle så faller vi. Eh, det tror jag verkligen inte. Nej, alltså. För, Alltså alla, och i alla fall, förhoppningen är ju i alla fall att någon av delarna som vi har gjort bra de senaste åren stannar liksom, som liksom finns dels via styrelser, men också att Rubin blir kvar. Och ja. äh, andra, så men jag mm. håller ju med. Alltså, Nej, det, det är ju men... lätt så här, alltså, jag tycker det här, det här känns som ett ganska smärtsamt äh, uppbrott i en relation, tycker jag lite grann. Alltså, det, det är svårt att säga så här äh, någonting riktigt bra och nyktert kanske i äh, i dubbelmärkelse äh, men liksom i det här läget äh, jag tror att vi jag tror alla äh, jag tror alla har, vi liksom pendlar med den här känslan och var väldigt tacksamma för det äh, Kalle har gett oss de senaste åren samtidigt som man nu är ganska så besviken också att äh, vi går ändå upp och han väljer att gå till en eh, konkurrentisering. Och visst, Hammarby går för guldet nästa år. Man förstår att det är andra sportsliga ambitioner i, i Hammarby. Vadå eh, menar du att vi inte går för guldet nästa år? Jag tycker vi borde det, men ja jag, på förhand kanske Hammarby har lite större chans till det, i alla fall. Men eh, alltså... Ja, jag vet inte. Det, det, det kommer ju göra ont att behöva möta honom två gånger nästa år i alla fall. Ja men visst är det så och det ja, behöver sagt mycket av det som behöver sägas men liksom eh, jag håller med, det, det smärtar, eh, det är som ett litet eh, uppbrott eh, från någon sorts eh, kärleksrelation och eh, ja men som sagt, ja, men, men det är klart att det känns mer när man var någon som man trodde brann med för klubben och staden än att liksom ta eh, en direkt konkurrent eh, så det hade varit tycker jag en liten annan sak om man hade gått utomlands men det Um, uh, han är ingen Simon Johansson kan vi <laughs> Nej, men, men är inte det kontentan då. Ja. Så alltså jag tycker det är ganska rimligt att vara riktigt riktigt besviken på Kalle att inte våga ta åtminstone ett år till med VSK och så låta oss se fan hur, hur långt kunde det räcka, Så alltså jag mm. förstår att det liksom inte är optimala förhållanden i VSK, att vi inte har liksom samma ja, att vi inte är på samma nivå som Hammarby som är professionella på alla jävla sätt och vis men 20 se kommunikatörer. Hur långt, ja, men exakt. Men se hur långt det bär och fan. Jag tror inte att det hade skadat hans karriär så jävla mycket liksom. Det är klart att det är en liten risk att ta att inte våga hoppa på om man nu har ett jobb erbjudande från Hammarby, men ja, ah, fan ändå. Man är besviken ändå. Ja, Kalle. Är, det är, är det för anledning. hårt att säga att man tänker att visst Västeråsare är han men mm. kanske inte VSK på det sättet som man hade hoppats. Nej men så, lite, så, lite så. Det är liksom och det behöver inte såhär ja som sagt jag är ju ändå väldigt tacksam för alltså att jag ens har fått uppleva någon. all svenska. sådär men ja, här och nu så ja. jag vet inte. Ja, surt känns det. Ja. Verkligen uh, Men ska vi stänga den diskussionen mm. där Stänga Kalle Karlsson Ja så går vi precis det, det, får väl, det är en liten mm. parentes i Vår mm. historia <laughs> ja. Så hårda är vi just nu <laughs> uh, ja. Och så går vi vidare Nej men vi var inne på det liksom, Rubin blir huvudtränare mm. uh, känns, Det känns helt liksom, Naturligt ja att han får ta över den här mm. eh, skutan och som sagt, vad jag har förstått och vad jag liksom har eh, snackats om eh, om man lyssnar lite runt så här så är ju, Rubin har ju liksom dragit upp mycket av taktiken och han är lätt väldigt mm. många av träningarna Kalle har ju liksom inte gjort det på det sättet, eh, så att där tror jag liksom inte att vi tappar så mycket mm. eh, om ens något alls, eh, sen så får vi se liksom, det är klart det är en annan att vara huvudtränare och att uh, liksom fronta laget utåt och liksom, uh, sitta på presskonferenser och liksom vara den som säger de bra och rätta sakerna, både till spelare ja. inåt och uh, till media utåt. Liksom så där. Så ja. är det, det är klart att det kommer att vara en liten omställning men uh, jag bara hoppas och tror ja. att uh, Rubin är helt rätt man för jobbet. Tyckte jag det som vi var inne på, styrelsen gjorde väldigt bra att uh, använda sig till att knyta honom till oss uh, när, när det kanske ryktes lite inom även från Ja, men när jag var på väg till Hammarby så tror jag nog, eller jag ja, har hört att Där får frågan man ju ställdes. Att man var proaktiv Aktiv, ändå ja. att man såg till att när man såg, ja. antar jag liksom, när man såg vart vinden blåste någonstans, att man såg till och knyta upp rubin och jag tror man får ha lite tålamod med att Rubin inte är lika medievan och Nej. lika van vid att stå liksom framför kameran som, som Kalle. Är. Samtidigt har han ju liksom så här, han har ju fått ta, alltså så här, i det lilla har han ju fått ta eh, intervjuer och sådär i samma matcher mm. liksom som jag sett och där har han ju skett sig bra. Så här. Men jag håller ju med. Kalle har ju varit liksom så här. Så, han har ju varit vår det, bästa det, kommunikatör Han har ju varit ja, han klanderfri är, alla verkligen, sådana, verkligen. Han, han är ja. ju utbildad journalist ja. Det är ju ja. liksom vara Dåligt om han var något annat ja. Så att det, mm. det, det är klart Att han är duktig på kommunikation Och, och ja. så, så, mm. ja, men så och Nej, men, Som ni säger Han är, har ju varit ja. vår bästa kommunikatör ja, det är, ja men det blir såklart För att resätta, ja. och, och det som blir extra liksom för att Är ju hans såhär kontaktnät, eh, adressbok liksom både inom eh, som media. jag eh, kan ju liksom bara ringa och säga, ja ah, men nu vill jag uttala mig eller nu vill VSK uttala sig någon fråga och ringa eh, Aftonbladet ja. och liksom få... Då var får det han dem som någonting. ringde i veckan? Ja, förmodligen, förmodligen. <laughs> eh. Nej, det är svårt att tro. Men eh, nej, och även liksom kontaktnätet kring eh, var det var spelare ja. och sånt, det, det tror jag mycket Kalle Karlsson också. Ja, så är det väl säkert, men liksom så här, man får också komma ihåg eh, med, med, med Kalle, han kommer ju också så här från en lä lägre nivå i Sverige. Eh, jag tänker så de här internationella värmningarna, liksom, där tror jag men där är alltså det återstår ju att se. Jag är lite orolig, alltså rent sportsligt tror jag att eh, när vi fortsätter med rubin det tror jag är den bästa lösningen. Jag tror det kommer bli väldigt lite skillnad och liksom om, om, om, hade man velat ha en större sportslig förändring då hade man kunnat ha Men för att minimera den förändringen då är ju Rubin det bästa. Mm. Sen är jag lite så här mer orolig översikt kanske hur eh, värvningsstrategi och sånt där kommer gå. Men om man tänker så här vi har ju till viss del kommit bort ifrån det här Kalles goda kontaktnät i Stockholms fotbollen eh, lägre nivåer. Där tror jag ändå att när det gäller de här spelarna som har kommit utifrån, där de analyserar data och där där är väl en förhoppning i alla fall att Rubin och de andra liksom analytiker och andra i staberna har varit involverade. Så känner jag lite också, alltså fan... Det är ju så svårt om man inte har liksom den insynen om man vet inte så vem har suttit i förhandlingar med agenter Nej. och så vidare. Liksom vilken roll har Kalle haft? Vilken roll har Ruby och ja, styrelse och, styrelse. och så vidare. Mm. Liksom. Den insynen har ju liksom Nej. inte... Nej, det blir ju har liksom inte jag. Så att, ja. liksom. Exakt. Så man vet inte riktigt Nej. vad vi tappar. Vi vet ju att vi, någonting tappar ja. vi men vi vet inte vad vi tappar. Så ja nej, alltså, och, och där är vi han är igen liksom, så här. Vi har väl i många lägen Under de senaste åren tänkt att Allt står och faller med Kalle ja. Till att vi nu när, när det är klart att han lämnar Vill man gärna få fram att Rubin är mm. eh, Hjärnan, eh, geniet eh, Och, och eh, jag gissar Eller så här, Att eh, båda, kan, båda de eh, liksom, Synsätten är väl mm. Kanske överdrivna Från olika håll liksom Alltså för, förhoppningsvis finns ju liksom som sagt kunskap och eh, kvalitet kvar hos dem som fortfarande är i klubba. Känslan är i alla fall att man inte ska underskatta rubin. Nej. Alltså, ja. Nej. Generellt. Nej, men jag tror att Rubin har gjort äh, jättemycket och Han har liksom också varit med och lärt sig mycket äh, när, när han har varit här Jag tycker också det är helt rätt Att liksom, vi äh, lyfter upp äh, mm. tränare som har varit i akademin ett tag äh, Som assisterande Och äh, tar in någon som har varit i akademin förut Som ja. övergångstränaren som vi verkar vilja ha nu så Någon att, som äh, har bsk också Så bild bara här <laughs> Ja, det får vi hoppas är det, är det för tidigt att komma till sportchefsrollen? Nej, kör på. Nej, där har vi ju nu, ja i måndags blev det ju så sagt klart att eh, Kalle lämnar för eh, Hammarby. Och då samma dag blev det ju klart att eh, Mika Lustig, den gamla landslagsbacken, tar över som tillförårdnad eh, sportchef tills vi hittar en ny Ja, inte det är inte en väldigt märklig roll måste man säga. Så här, ja, jag vet inte. Tyckte ordförande Magnus Breitols också sa någonting om att så här, ja, men, vi siktar på det, klart med liksom, en sportchef om typ 2-3 veckor. Sen så, man får kanske så här, tolka in något i hans uttalande. Jag tror han sa någonting om att vi får se liksom, när personen är tillgänglig. Så att det kanske kan bli klart tidigare men så är personen inte tillgänglig. Men jag vet inte. Jag tycker mest att det bara är så här, en liten märklig roll att ha i då vad jag tolkade liksom några veckor. Ja. Eh, men, men det det är ju väl, väldigt, väldigt rörigt. Och det kommer det ju bli när man har haft en manager som slutar. Det går liksom inte att undvika att det blir väldigt rörigt. Mm. Och, om, om jag ska vara lite så här positiv så tycker jag ändå att det är någonstans. Jag hade blivit mer orolig om Lustig hade känts eh, ännu mer taggad än vad han verkar vara mm. på att ta över ja, där tycker jag, där blev det tycker jag, jag ändå på, ja. på, på ett konstigt sätt tycker jag att det är ett gott tecken ja, men där han, lyssnar jag på han var med i Tutte och Svenskan och där tycker jag det är ganska tydligt att han också ser eh, vilka begränsningar han har mm. för att alltså, han ser ganska nyktigt på situationen mm. eh, kring va, vad han kan bidra med och mm. vad han saknar liksom, och så här. Mm. Jag håller ju egentligen med. Liksom. Säga att det skulle dröja liksom, så här, bara ett par veckor så här, eh, Då känns det lite märkligt att vi plockar in en tillförordnad sportchef. Det är svår, lite svårt att se vad han skulle, ska kunna göra samtidigt så här, det vore ju fint om han liksom bara går in och gör stora affärer, ja. säljer några spelare, köper några nya ja. och sen, sen lämnar ja. efter ett par veckor. Så här, förändra <laughs> allt i truppen och sen ska någon annan ta över och ja, ja, men lite Nej så. men det. Alltså sen tror jag att det är lite så här gällande lustigt. Tycker jag är så här, han är i stan, han har liksom redan så här, kopplingar till klubben. Jag tror inte alls det är dåligt att få in honom. Jag vet, han är inne redan i akademiverksamheten. Men jag, jag, jag tror jag tror inte heller det behöver vara dumt nu att han får den här chansen att eh, liksom se sportchefs, eh, rollen och sportchefsrollen. Sen men... tror jag liksom så här, när det dök upp för några veckor sedan liksom ryktet om att han skulle bli sportchef det hade ju varit en jävla chansning eh, utifrån att han har ju aldrig jobbat så liksom så Vad jag hörde så var vi ganska sugna på honom som sportchef ja. jag tror till och med vi erbjöd honom rollen men det var han som tackade ja. nej. Och det det hedrar väl honom för ja. att, eh, ja, sagt, att det Ja men som sagt det är känner, inte det jag menar att Det, att det gör lite. mig ändå glad. Ja. ja. jag vet inte. Nej, men, vi, på något sätt. Ja, men jag, där jag, är vi lite in på det vad gör han där? Ja. Eller liksom, vad, vad ska han göra? Det är klart att han är inblandad och liksom och skaffa mm. en ny sportchef. Men mm. jag vet inte. Ja, nej, det, nej. det är väl säkert bra. Ja. Det, nej, men alltså, det är ett bra namn om inte annat. Ja, alltså så här, jag, jag tror ju liksom så här: Man kan ju säga äh, säkert mycket om Mikael Lustig, men han har ju också ett stort kontaktnät från sin karriär inom fotbollen. Han vet också. Uh, eller han har väl säkert sett sidor som både positiva och negativa i sådana sportsliga roller så kan säkert bidra uh, liksom så här. Sen, alltså, min första tanke var ju exakt in när det stod att han var tillförordnad då fattade jag inte heller så. Uh, Men så sagt jag har jag tror dessutom Liksom snarare tvärt emot tvärtom att det kan vara bra att få in honom i klubben och sen jag, ja, jag tror mm. absolut inte att det är dåligt nej. att få in honom i klubben nej. på något sätt jag tror att han har mycket kompetens att bidra med bara lite ja, men frågan ja, till, till liksom så här, den se. tillförordnade sportchefsrollen men ja, där, där kan vi också säga att kommentera den här, här intressekonflikten intressekonflikten är att ha Karl Karlsson på något sätt så Kvar som så. Ja, så är ansvarig ja. för. Äh, ja. Ja, men jag jag vet ja, inte, ja, vad, men ja, det, Jag vet inte, trots saker som har sagt, så har jag svårt att se att han. Alltså, sen det blev klart har jag ju svårt att se att Kalle har några vidare inflytande på några sport, tror jag. Frågar. Nej, det, det, det där men kändes ä, mer som att man någon inte, sa det för att lugna liksom ja. folk att så här, ja, men om det skulle vara något som vi behöver så kommer han vara... Alltså, ja. jag är helt övertygad om att han tar ut någon sorts semester från mig nu. Så jag kan inte tänka mig att han är inblandad ja. i några sorts beslut. Nej, du det vet så här, om Jag har inte man, om, velat vara det om jag hade varit i hans skola. Nej, exakt. Liksom, ja, men om, och, det är, om det är något nummer som behövs eller liksom, om det är något kontrakt som uh, uh, han har börjat skissa på som uh, uh, ligger på hans dator eller så här, ja, uh, men då kan han väl mejla över det. Liksom, jag tror uh, att uh, det är på den nivån att så här, <laughs> uh, uh, Man det, uh, får ju uh, förutsätta det, men det är ändå en väldigt märklig situation. Uh, ja, jag håller med, så men så alltså, alltså det kan ju inte vara på något nej, annat sätt. Jag tänker att det blir av vissa formuleringar i medier tror jag det blir en större grej och, än vad det kanske är. Ja, eh, alltså ja, men, eh, Hammarby är liksom, eh, de spelar i samma serie så måste det är en direkt konkurrent. Nej, ja. det, det, man kan inte ha honom kvar i någon sorts nej. beslutsfattande eller hur professionell man än är så liksom, nej det, det, det skriker ju jävla situation det måste man förstå det, nej, det, det tror jag nej. liksom inte att men, man har och det, det är som ni säger det är nog en olycklig formulering ja. Nej men om, så här, om vi för, när det gäller sportchefsförhållen så det verkar ändå ganska tydligt nu eh, framförallt sen i måndags liksom att eh, lustig inte direkt sugen på att ta över det liksom i någon fulltidsroll nu han är ju liksom tillförordnad och ska väl ha varit alltså tackat nej till en mer per permanent roll och då har vi ju det finns ju rykten i media om att vi har varit av oss och haft kontakt med både Billy Magnusson och Magni Fanberg som senast var i Norrköping Magni Fanberg ska väl ha tackat nej vad jag vet Ja, uh, av ah, medieuppgifterna säger ja. i alla fall. Billy Magnusson har väl gjort det ändå förhållandevis bra liksom i, i uh, landskrona uh, mitt frågetecken där är väl så här om jag, har, alltså, det, jag, jag, vet inte, jag har ingen superklar bild av honom men det är ju också att uh, det är väl att han är ju väldigt förknippad med uh, uh, landskrona. Det, han har inte gjort mycket utöver det liksom och Nej. det vet inte jag alltså, som sagt, alltså sportchefsroller i Sverige är alltså rent generellt är de ganska förknippade med att det är folk som har en roll i en klubb de är väldigt starkt förknippade med mm. vi har liksom inte det finns ju undantag Ja, men egentligen Magne Fangenberg, Att han liksom var i Norrköping Och sådär Och Jesper Jansson har ju varit runt lite överallt, precis som spelare. Ja, men, men... Uh, nej, men jag uh, håller med dig. Det, det, det, det är liksom, den sportchefsrollen är ganska svår att tillsätta eftersom det, de etablerade så här, sportchefer som finns är ju ofta väldigt knutna precis ja. som du var inne på. Och det, det är liksom inte många som, som den gedigen erfarenhet mm. uh, finns att hämta. Uh, och där verkar ju bilden liksom vara en... Uh, som person ja. som, som vi skulle kunna plocka. Eh, han har ju då liksom tagit nej till hans krona och känt att han var klar där. Och eh, har väl ändå gjort det hyfsat. Vad jag har ja. hört så ska han ju liksom jobba lite på samma sätt som Kalle, men inte alls det. Liksom, track recordet. Vad det beror på, det, det har jag liksom ingen aning om egentligen. men Det låter ju som ett intressant namn, och det är ändå så här. Ja. Liksom någon som har jobbat eh, som det lite tidigare. Jag vet, jag vet inte. Det är svårt att liksom, säga upp, ja. ja, upp någon som liksom skulle kunna vara bra, och som också är realistisk. Liksom. Det, lät, det lät ju på, förlåtar men det lät ju som på lustig inom intervjuan är nu i veckan. Att liksom så här folk som kanske har haft andra roller. någon ledare scouter och sådär. I, I klubbar också kan vara liksom så här intressanta. Och liksom sportchefer på lägre nivå och, och det, är väl, det är ju ganska... Rimligt. Där måste, det måste vi ju också förstå att uh, vi är ju liksom... Så här, alltså, vi, vi har ju sett liksom AIKs kamp kanske eller vad ska jag säga för att hitta någon sportfullt ansvarig de senaste månaderna. Mm. Uh, det är liksom inte hur enkelt som helst även för de största klubbarna i landet. Uh, någonstans tror jag vi... Med, Alltså efter Kalles liksom managerroll, jag tror vi absolut får vara beredda liksom på att vi hamnar i en position där vi kommer med någon som känns som en chansning. Där, där, där tror jag liksom, det, det är nog ganska troligt att vi hamnar där liksom ändå. Ja, som vi var inne på, det, det är svårt att vara en etablerad sportchef för att det finns väldigt få som är etablerade sportchefer och det är nog väldigt få som liksom, då skulle vill vilja komma till oss som, som man ser som etablerade sportchefen men man får hoppas liksom på att det blir någon som är eh, ja men har lite samma tänk och liksom kommer in men det, det tror jag nog att dödsstyrelsen också har liksom identifierat eh, Bara att säga det där skulle man också vilja säga att man involverar rubin väldigt mycket för att eh, det blir, jag, jag tror att det blir svårt för en ny sportchef ja. att komma in om man ska jämföra sig med Kalles får man säga då som sportchef eller ja, manager ja. senaste fönster ja. senaste fönstret var ju jätte jätte jätte bra men så har ju inte alla fönster Nej. varit. Och sen just det där med att involvera Rubin är nog så mycket att vi börjar ju egentligen lite i fel ända ja. alltså så här när vi, när vi går över, jag tror det i och för sig, det, det kanske också man också ska nämna, men det att vi går över till en sportchefs- och, och, och, och tränarroll istället för mm. en människa det, det tror jag nog kan vara ganska bra för mm. den här skräcken för att, eller rädslan för att kalla i sin människa ska betyda för mycket. Liksom. Vi, vi måste komma ifrån den lite grann. Men nu när vi väljer liksom också en huvudtränare för en sportchef så är det ju också viktigt på sätt och vis liksom att det det funkar liksom där någonstans också. Och, och, och där kan man väl säga redan från början att vi har börjat i fel ände ja. För det naturliga hade ju allra mest naturliga hade varit om man skulle sköta allting liksom helt så här, by the book. Att man tillsätter en sportchef ja. Exakt. som får tillsätta en tränare. Ja. Men så vi och och det kan man ju förstå ja. liksom, men, ja. Och där går det också att se På två olika sätt Dels ska man involvera rubin liksom så här, Eller mm. liksom Jag vet inte hur man ska... min, min känsla Utan att ha så här jättemycket insikt Är att rubin har varit ganska inblandad i, Eller liksom i, ja, i, Insyltad ja. i värvningar Och scoutning Och ja. sånt Det hoppas man ju att man inte förlorar Nej. I alla fall jag tror att det, det är många som har varit eh, faktiskt i, ja, mm. även i någon staben liksom. och det, ja, men jag tror att det där så är det väl liksom inte så är det det största tappet liksom, utan, det, ja. men eh, sa vi inte att vi skulle eh, stryka Kalle karlsson diskussionerna när vi kommer in på den ja, lite så vi, vi pratar om bandy? ja <laughs> alltså, vi vet ja. det vi var var, var på bandet då ja det var ingen kul andra halv <hört> Nej, det var fick. besvikelse Han blev bara 2-0 totalt 10-0 Men absolut Första var det Nej, det var bra, det var bra. Men ändå skönt att det är en manager Karlsson Som levererar ja. där, ja, Han var en sportchef, ja. Ted Andersson är en sportchef ja. Mm. Så att, mm. ja Men det är lite skillnad på hjärta och hjärta där. Det, det är det verkligen Det måste man säga Mm. <laughs> ja, det är någon som stannar När, när sportklubben mm. kallar det När det bråser snålt Ståg vi i Han stavar äh. också Karlsson Ordentligt <laughs> mm. Med ett C jag ja, Det, det, det tycker du är bättre om man Ja, faktiskt Jag är inget emot K men jag tycker det är fint att stava med C ja. Det måste jag säga Det finns någon sex Ja, mm. ja jag har ingen Sinu. preferens alls. Äh, äh, där nej, men ju... jag tycker att lyssnarna får lägga ja. sin egen värdering. Ja. Men jag tycker att det är ja. fint att usada. kommentera gärna vad ni tycker. Mm. tycker det är jättebra mm. sagt. Uh, så du har väl det om det om banden? <laughs> <laughs> ja, lite så. Ja. Kan vi gå tillbaka till, till fotbollen <skratt> igen då äh, ja. men uh, uh, uh, uh, Lite andra nyheter uh, SLO fick fortsatt uh, Förtroende Det var ju kul mm. ja, det, Där var jag ändå så här, uh, uh, skicka liksom en, Någon sorts beröm till, till dem Som tycker jag har beslutat att uh, det känns så bra uh, Jag tycker det fungerar jättebra med Jimmy Så att, uh, kul att det uh, fortsätter Ja absolut Om man vill ha en till också det tycker jag också är bra uh, Det är väl inte dumt om man är två Nej det borde inte vara någon konstigheter egentligen. För Nej. det har funkat jätte jättebra. Ja. Eller hur? Mm. Så ja. Att, ja. Det är superbra mm. att man kör vidare. Och jag mm. tänker att så här, det är viktigt där, när man väljer en till att det liksom kommer supportreden och att man inte liksom tar mm. någon som... Nej. En... Och där är det väl lätt att komma in på... Jag att du redan var på väg in där. Men just det här med gemensam säkerhetsansvarighet med... <laughs> Vi gick hockey, ungdomsklubb, Black Eagles, IK. Du läser Igels, mig som en uppenbok mm. <laughs> eh, Alltså, ska jag vara sånt så har jag kanske inte... Sup så länge vi är kvar en SLO som eh, kommer från supportleden vet jag inte hur mycket jag... Eh, stör mig på att vi har någon form av gemensam säkerhetsansvarig med vi, Hockey faktiskt det, det jag finns sätt. det finns folk som gör så här, och det finns ju problem dels under vår och höst när, när säsongerna går ihop uh, men sen tror jag att det finns säkert så här fördelar att hitta i ett liksom samma område Rocklunda liksom, som man uh, ska hantera Ja, men det som stöder mig lite med det eh, skulle jag vilja säga är dels att, så här eh, som du var inne på. Eh, säsongerna går ihop ganska mycket. Jag vet inte om man har tänkt på liksom, hur mycket de faktiskt går ihop. Eh, vi har eh, hocken, jag tror den börjar i typ augusti-september. Ja. Eh, slutar väl i maj eller något sånt? Med mm. uh, fotbollen, uh, ja men håller ju på liksom en hel del där. Där blir det ganska mycket jobb för den här uh, Dels så har vi hokken, liksom generellt, har väl inte en historia av att liksom vara så här. Uh, om ja, en supportervänlig på det sättet kan jag tycka. så Det, det kan liksom störa mig lite att jag tror att så här, de kommer nog vilja välja någon som inte är lika supportervänlig som kanske vi har haft nu tidigare. Tendensen stöver den. Alltså generellt. Exakt. Vad fan är det för jävla mening med att hålla på med, med något, något sånt. Ja. Det känner man ju spontant. Så här. Exakt. Ja, fan. Ja. Och, ja, men det är ju liksom min hemlighet att uh, Jarre som har varit säkerhetschef, mm. han är ju också bror då med Silo Jimmy ja. och uh, men så här, fr från min, för vad jag har sett så har det funkat väldigt, väldigt bra. Det har bra. funkat jättebra, varför ska man alltså det är ju också så här en klyscha, men varför ska man ha sönder någonting som funkar bra? Precis, varför ska man in och peta i ja. det? Sen vet jag att du är så är ja men det är klart att det är säkert uh, saker som inte liksom syns som, som kanske inte har funkat bra mm. och du var, stod väl något i VLT att uh, uh, Ja, men det, det verkar ju skurit sig lite mellan liksom Jerry och äh, ja, men resten av, inte resten av organisationen. men, mm. äh, ja, men där, Jo, men absolut. Äh, men hur jävla bra har det funkat på hocken då? Det är inte samma sak vad fan. Alltså, nej. Det, ja. Nej, ja, men det, det där liksom inte så här, Jerry stod på äh, tillståndet för arrangemanget nej. för att det var inte det som var överenskommet. Och äh, ja, då kanske svårt att eh, någon ska tvingas göra det. Sen vet inte jag exakt såklart vad som står i vilka avtal och så vidare men jag vet inte, jag tror att man hade kunnat sköta det där Det Den och, grejen blir ju inte bättre bara för att man samarbetar med VIK på. Här nej, alltså, så det... Det, det tror jag inte. Nej. Jag tror att eh, ja, man gör nog ett litet snedsteg ja. eh, här faktiskt eh, och, och, och ja, men, vi får väl se vad som kommer in men spontant känns det inte som att det är de grejerna kanske man ska peta i om man tar erfarenheter liksom. från senaste gången vi var i Allsfonsen. Men du är ganska när, i närtid. Liksom. Ja. Mm. Jag förstår verkligen liksom inte heller vad, vad, vad man ska in där som så här, eh, utifrån sett och liksom från ett supporterhållsätt har funkat bra. Ja. Eh, och, och, och man uppenbarligen då själv så här på något sätt tycker att det inte har funkat bra för att det var någonting som mm. inte fungerade bra då, eh, på en viss del av en säsong. Eh, så här. så, så ja, jag hade ju hoppats att Men så man så liksom bu kunde Budskapet är väl sagt här, kol kolla fan på andra grejer. Det finns jättemycket att förbättra <laughs> ja. säkerligen från Förra säsongen vi var i Allsvenskan. Aj, ja, alltså, man, jag kan nog skriva en lång lista om man skulle vilja. Ja, det. Grejer, Ska vi gå vidare ja. till säsongskortsgrejen då? För mm. där tänkte jag också på lite så här. Ja men de har ju släppt säsongskorten nu. Sist i Allsvenskan släppte vi dem. Eh, det kan väl vara fine. Eh, det finns väl vissa rimliga förklaringar till det. Vilka? Ja men ja, den rena situationen. Ja kanske Var inte, alltså, den, alltså, var inte ganska klar från början Det tyckte jag läste VT ganska tidigt Hur den skulle se ut Jo men det är väl frågan hur länge det har varit klart För VSK också sådär, i sådana fall. Sen å andra sidan Jag skiter i för min del Skulle vi gärna kunna släppa säsongskort Efter nyår jag, vet inte, jag, jag förstår vad du menar, men jag tänker fortfarande så här. Alltså, försök rida lite på vågen. Vi gick upp. Alltså, försök eh, men sälja lite på hypen. Eh, jag tror att det finns liksom, en ganska stor anledning till att alla andra klubbar släpper dem lite tidigare. Ja, och att tror... vi försöker ha någon sorts eh, ja, men, kampanj så att man får igång liksom, försäljningen mm. så att man når vi så på, sålt på hyfsat eller liksom i alla fall inte, inte Nej, så himla dåligt men... om man ska fokusera på en grej så det jag stör mest på det är nog priserna för ungdom mm. alltså, jag tycker det är väl den grejen som typ. framförallt går att kritisera tycker ja. jag ja, men jag håller med, jag tycker liksom priserna generellt så här att de ökar lite, det, det, det måste väl ha hänt det är inte så himla konstigt och liksom, där, där tycker jag inte man har lagt sig så himla fel det är väl, det jag också då liksom kritiserar är väl mest att man inte har någon som helst liksom kampanj för att få igång liksom försäljningen lite grann för att det ska så här springa på lite och som ni säger, priserna för ungdomar. det är vår jag, återväxt, de verkligen så här... jag tycker det är den viktigaste grejen, alltså ja, där tror jag man ja. vinner i längden på, på vad, så här, håll vad kontinuerligt håll lite ja, <laughs> lite lägre priser än vad vi har just nu ja. För ungdomar. För det är ändå återväxten. Och det kommer inte alltid se ut så här att vi spelar. Vi, vi kommer inte spela allsvenskan. Nej. Ja, vi, vet vi hoppas alla att vi gör det ja, Snart är det division 1 norra. Ja. igen. Liksom, ja. Nej men eh, rid på den vågen. Fan, fan, få in så mycket ungt folk som möjligt. ja absolut mm. Och köpa säsong... De som vill köpa säsongskort. Ja. Fan... Låt dem göra det. Ja, men låt dem få det liksom, ja. Tal om du har några från vad mm. den serien ser ut. Alltså. Ja, det blir ju ja. värre än vi lämnade. Ja, vi lyfter snart upp. Ja, <laughs> Nej, men det... Vi kommer att inspirera äh, Klubbar till stor. Mm. Ja, äh, riktigt öppet. Äh, äh, jag håller med. Det billigare priser för ungdomar mm. äh, kan ja. man bara slå ja. fast. Ja. Och billigare är allt. <laughs> Nej, punkt slut. Du, allt? allt ska bli billigare i samhället? Men det här är en annan diskussion jag vet. Ja, den får vi den får ja, vi men vi senare. Det, på riktigt om man ska ta det lite mer seriöst alltså så här, fan den tillväxten som vi har haft på ja fan, ungdomssidan fan, det, på, det, det har man ju inte sett liksom. Nej. Alltså, hur länge var det inte som vi som sitter här var den här ja. unga de, lovande när vi länge på, om läktarna liksom. Ja, exakt och det pratade vi länge om att ja. det kom ju inga efter oss Nej. vilket vi var ett stort problem liksom, så att det är klart, där måste man Och det ju går underligt. ganska tydligt att se det. Alltså, så man höll ändå så här lite lägre priser några år. Mm. Och, och det är klart att det sammanföll med att det gick bra sportsligt, men eh, jag tror inte att man ska underskatta att det, det måste vara ganska billigt för att... Eh, ja. Tröskeln ska inte vara så jävla hög för att gå på fotboll Nej. om man är ung. Det tror jag också. Vi åkte till uh, Sirius uh, bort, med borta av bussen uh, för, för någon vecka sedan. Mm. Uh, då tror jag att en i den här podden faktiskt var den yngsta personen på bussen. Mm. Mm. Äh, ålder var en siffra. <skratt> var det en kusin? <skratt> <skratt> <skratt> ja, men mm. det, uh, ja. det är en intressant diskussion uh, mm. verkligen. Ehm, ska vi bara så här typ Avsluta om med lite och, silly. Ja precis S Snacka lite om Silly och så där. Mm. Vi vill väl ha lite förlängningar På dessa personer och det, Även om vi hade stängt Kalle-diskussionen Så tänker jag att så här, det, det kommer ju ändå påverka Att Kalle har lämnat Sen mm. tror jag att eh, De flesta spelare liksom ville man se om Kalle lämnade så tror jag att det var Rubin liksom som är. jag tror att mm. många spelare jag jag liksom, har haft mycket kontakt med honom och liksom så här Kalle har han verkar, jag tror jag att, att många lite spelare hoppas på att uh, Rubin skulle vara kvar ja, och mm. Kalle skulle gå och inte tvärtom mm. Mm. Eh, ja, det... Mm. <laughs> det är min bild också <laughs> ja. eh, sen så är det såklart att liksom Kalle kanske kan ta med sig sina favoriter jag tänker Herman han är ju bra alltså Jo, bo. absolut. Men, men liksom, Bayern vet jag inte om han ska in i. Men, så här, där kommer han ju... Alltså det är möjligtvis om han tycker... Liksom så här, det är möjligt, han har ju absolut chansen liksom, eh, eh, liksom Herman eller Gevert så här eh, till Bayern. Men där ska han ju också slåss mot en eh, typ... En sportchef, fyra scouter, mm. tolv kommunikatörer. Låt dem är... gå allihopa ja. nu. Fan, om de vill lämna ja. så är det bara ja, lämna lite. lämna så, lite så. så stann... men... <laughs> Exakt så. Och så stannar jo, Kingen men... som kvar i VSK bandy ja. oh. Och vi är Man hoppas, man, alltså, seriöst, så hoppas man väl på att Herman... Där hoppas man ja. väl på att förlänga. Det är väl Och det ring, ring. också det är väl... Äh, yeah. Finns det fler Nej det... ja, men jag tycker Herman är Ja, är Herman är det... absolut viktigast mm. för mig. Mm. Sen har vi ju Gevert och eh, Ring också. Har vi någon Ja, Bernardin är det fortfarande inte klart, <laughs> Där är det, man det är lite är... orolig. Ja, det, var... det är fan han kan Han tycker nästan jag är viktigast. Mm. Han skulle ju kunna ta någon så här social media roll också <laughs> Ja. Absolut. Eh, nej, men det är, är det, någon, men, är det nej. någon jag glömmer Tänkte jag, det var mer så Är det någon mer än dem Där hoppas ja. man, jag. Jag hade ju ganska lå. Jag hoppas att det var kvar någon av dem i alla fall. Mm. Ring känns väl som Kanske är den mest roliga eh, ja. För jag har svårt att se jag Vad han hittar för riktigt. bättre alternativ varför? Men är jag är nog mer orolig för Herman. Ja men ja, lite kanske ja. av samma anledning för att ring vad har han för alternativ? Ja. Alltså, det är väl Nej, alltså jag är också så här, när det gäller den jag, är mest, alltså jag tycker absolut viktigast av de tre mm. så är det för mig eh, Herman. Ja. För jag tycker det är så tydligt vad han eh, ja, bidrar med. Exakt som eh, och, såg ut innan, innan Herman kom tillbaka, kom tillbaka så ja. då var ju så här Trots ja. att Freddy var redo då ja. Så tyckte jag det var ganska tydligt Att Även Gud har sina brister <laughs> ibland <laughs> Nej ja. men liksom eh, Det ja. blev ju ändå eh, Alltså han är väl den som Liksom mm. känns mest Viktig för vårt ja. spel på sätt och vis Sen, sen alla Alltså så här, sen är nog backlinen lite bättre Nu när vi har bonde ja. eh, Än Absolut. vad vi var i våras Men det känns ju fort, fortfarande ja. Som att som att Herman är viktig. Tillsammans med Gevert. Ja. Ja. Eh, och där får man väl se, gällande Gevert var det, det var ju tidigt mycket snack om IFG Göteborg och AIK. Mm. Eh, det verkar ju lugna ner sig och mm. att jag läste var det väl tre var det sydkoreanska klubb ta, eh, asiatiska varor med, i alla fall. Mm. Eh, säger jag med den breda penslen. Mm. Här. Men eh, det, det får man väl se. Alltså, gällande både Gevert och och Herrmann, så förstår man om det finns ett sug också och testar på något nytt ett, ett ja. nytt äventyr, alltså de är jo. ju ändå 27-28, ja, liksom säkert. så här. Ja, men, det fattar man verkligen. Men Jag tycker också det är lite intressant. Det, jag har liksom inget riktigt belägg för det, för jag har inte kollat upp till exempel vad så här Herman har för eh, agent, men jag tycker att det är intressant liksom, hur lite det ryktas om Herman Magnusson. Mycket mindre så, än Gevers, Men Verkligen, ja. Och jag tänker att det liksom beror på det att så här ja, men... Eh, det, det finns liksom krafter som vill flytta upp spelare ibland. Eh, och, de och agenter på, som jobbar på olika sätt. Det, var, ja, det precis, gillar man de är, ändå med Herman. Precis. Okay. Vad är det? Försökte säga på lite ja, finare sätt men det, Jag gick rakt på sak Ja men det, var, det är väl helt rätt egentligen Nej men så här, Ja men det riktar ju ingenting om Herman Och jag tycker att han var liksom Nu har jag inte sett de andra lagen såklart såhär på, på det sättet men alltså, Han känns ju som liksom så här, superrättans bästa ja, back var, Han borde ju Absurt, han ju jag tänkte liksom. han nominerades Till det priset Ja jag vet, ja, helt sjukt helt äh, Man kan ju säga vad man vill om det Vi har raljerat lite om uh, Herman och Ringshus om att VSK ska bli mer professionella och de ska ja. få matlådor och vad det är. Liksom så här. Men alltså, på någon nivå så gillar jag ändå det att, att de, de, de ner alltså för att VSK och vill, ska ja. bli bättre. Och de, äh, exakt som ja, du säger, absolut. ställer krav. Och liksom, ja, mm. Det är bra. Nej, det är såklart. Och jag, liksom, jag, jag, jag tror och hoppas att det finns en chans alla tre, att vi har kvar alla tre. Det känns kanske inte så... Jag vet inte, troligt just nu Men att få kvar ja, omöjligt, två, är det omöjligt är det absolut Nej. inte Och en, ja, Två kan jag nog ändå hoppas på liksom. mm. Om man stannar Så gillar jag Hermann ja. Jag, säga. Ja, ja, jag, mm. jag kommer man redan nu ja, det, det, det Men se. det kan ju komma sågningar Om folk lämnar <laughs> mm. Det ska Men, de veta mm. Men det har ju ändå inte så här samma uh, Alltså Herman är inte från stan Nej han har inte stött som, som viigare än Kalle Karlsson. Mm. Jag kan ändå gilla att man sätter lite press på klubben att man ska snäppa ja. upp på vissa områden. Ja, ja, absolut. Även så, om man kan säga vad man vill ja. om ja, ja. Mm. ja. Sen har vi lite annan sida. Det kom ju en helt uh, halv artikel liksom ja. i uh, Expresserna helt plötsligt. Så, vet inte var de, Källorna kommer ifrån. Det har ju varit ganska tajt med det tidigare inom ja. VSG att det inte har uh, läckt så mycket. Men, uh, nu släppte ja, Kalle ja. allt <laughs> när Ja, han Expressen också ja. alla tidningar ja. där han har sina bästa kontakter ja, så att exakt. säga. Här har vi jobbat där förut. Nej, han har jobbat på Jo, men innan så var han väl... Var han på Expressen? Nej, på Aftonbladet. Jo, absolut, men han har väl gjort byten förr i sin karriär. Nej, Kanske. Jo, men för, ja, för lite högre. sitter folk på en ja, intern på inte på Expressen och säger exakt samma sak ja, Inte första ja, gången nej, han bytte det skulle Kalle, inte varit förvånad. Nej, det går Kalle till nej, Inte Aftonbladet första gången eller, han byter eller. för lite högre nej. lön. <laughs> uh, nej, men uh, det här hade väl uh, ja, turkiska Kasim Pasha på Diagne. Uh, sa mm. så att vi uh, nekade det och vill hälsa Leonan i så fall i somma fönstret. Max Larsson bud på uh, två utländska klubbar eller två utländska klubbar efter sig. Uh, ja, nej, man, vi vill helst inte bli av med några sådana nej, spelare. Jag vi tror tråkigt blir av med Max allt. Ja, Max är ju en sån som man vill hålla. Samtidigt är så här han har ett år kvar av kontraktet. Uh, ska vi sälja honom? Eller ska han förlänga? Alltså, där måste man, Den diskussionen måste ju föras här och nu liksom. Mm. För är det så att uh, Uh, han inte kommer vilja för länge. Alltså hela situationen har ju förändrats. Så alltså, det ryktades en del efter liksom vi gick upp förra gången och allt svenska och sådär. Men då hade han ju sin situation med pappa Peter liksom. Uh, jag gissar att situationen är annorlunda nu för honom. Uh, och det kan ju liksom såklart komma så här bud som gör att han är blockad. Men Alltså för vår del som klubb så gäller det ju, jag tycker det är viktigt att reda ut den situationen kanske redan nu under fönstret. Eh, mm. Diagne han har väl tre år kvar. Där finns det ju ingen stress känner jag. Det beror ju på vad han har för eh, mentalitet och, och agent skulle jag säga. Alltså, så här. Mm. Eh, jag, jag, jag hoppas ju jag, jag, att alltså, vår målbild måste ju vara att behålla så många från liksom startelvan som möjligt inför nästa år. För vi har ju sett vad kontinuitet gör med våra insatser. Och om man ska vara tråkig och bara tänka så här pengar. Så jag tror inte att det är någon av dem som kommer bli mindre värda av att ha Nej. ett halvår till i allsvenskan. Nej. Liksom. Nej. Så att, eller till. Det, ja. Ja, men i alla fall, Det förstår vad jag menar. Ja. Nej. Nej, men jag samma sak är det så här. det går ju å andra sidan inte. Jag tror ju också det är för redan liksom om vi Alltså, säga att vi inte släpper någon som har kontrakt nu och sen ska vi släppa tre i sommar det kan bli lika förödande i det alltså mm. jag, jag, jag tror det är viktigt för oss att komma till en situation där vi inte behöver alltså, det gäller att kunna planera de här försäljningarna mm. ganska vettigt och inte behöva sälja mm. eh, alla liksom så här i, i, i, I samma fönster ja. ja, exakt och då kanske jag har liksom ah, någon, någon går i vinter, eventuellt helt mm. inte, men någon går i sommar Och sen någon efter mm. nästa säsong Och liksom sådär Jag känner ju också på ett emotionellt plan Fan, max är den enda liksom, Man kan ha någon slags känsla för alltså, ja. Fan, fy, fy fan vad hårt hade varit Att tappa honom ja. också Vem fan ska man tycka om med den ja, här då, här alltså, så, så blir det ju foget på damlaget totalt. Ja, jo, det, det är väl okej okay då Men <laughs> liksom, ja i mean, det hade varit jobbigt ja, det tyck Jag tycker också det varit jobbet. Samtidigt så där kan man ju förstå Liksom så här eh, Med en som är utlandet Och det, det är ju liksom det är svårt att sätta mot Om man liksom gör ett mm, utlandsäventyr Kan jag tycka det, Ja, hur man, mycket vi är ska getta det, om man en liksom har. Det, så det, här, det, är så här. det här är jobbigt. Ska vi sitta Dermot... och ha pengar på banken och liksom så här fan, någonting måste vi göra med dem? Liksom. Ja. Alltså. <laughs> så är det. betyder ju inte att vi behöver sälja. Men det kan ju också sluta med att han spelar ett år och sen går han gratis. Mm. Ja. Ja. Han ähm. är sugen på att lämna. Däremot är Agne. Däremot, ja, men då han, kanske han, det han kan tänka... vara bättre. Och det ska vi ändå fundera över gällande hur mycket... I såna fall, om det är, hamnar en sån skuld då måste man också liksom fundera över det. Hur mycket är det värt liksom i såna fall att uh, det kanske är värt att behålla dem och låta mm. dem gå gratis mm. sen ja, man får se på det. Vad tror du att vi vill ha in då? Det riktades ju tidigt om Victor Frodig från Brage att du typ var klart jag tror att vi ska ha honom som... Eh, ja, han ville jag någonting. värva efter bortamatchen där. Ja, i, det ville väl alla. Ja. Mm. Mm. Så, vi en av de bättre målvaktsinsatserna man sett sen Anton Fagerström <laughs> gjorde för Nyköping där. Ja, verkligen ja, premiären Jag är ju lite oss. så här... Målvakt hade varit... Alltså, fan. nu är det, Man gillar ju liksom... Anton. Ja, Anton Benarini Benarini <laughs> ben gillar man också på, på, fast på ett De annat sätt, men, men jag vet inte ja, ja, det kanske är ändå där man vill förstärka jag, jag, jag tror ju att vi kommer alltså, jag vet inte någon, jag tror det bästa vore om man hittade någon klubb där Jäger får regelbunden speltid Mm. Uh, jag tror det är lite dumt att ha honom som reserv liksom. mm. och jag tror inte han är redo för att vara vara svensk målvakt Nej. Uh, och alltså, jag tror i alla fall att vi behöver få in en målvakt, sen är det så här, sen är det både upp till vad vi känner att vi har råd med och vad vi tycker liksom, om det ska vara en, liksom, en någon som ska vara en etta tydligt eller någon som kanske är lite mer jämn med Anton eller Kanske till om och om man ska vara. Så fortballmanager, fullt ut. Så är väl målag en så billig position mm. att värva till. Mm. Och det var ju en position där vi ändå så här vacklade ganska mycket senast vi var uppe i Svenskan. Ja då var det ju äh, Brattberg det, ja. men det gick vi inte helt hundra. Uh, det gjorde sätt. inte det mm. men jag tror ändå att det fanns någon slags anledning till att Kalle vacklade just mm. där för ja. att ja, det det för alltså, jag älskar Anton på många sätt ja. men han har ju begränsningar med sin längd och i ja. liksom luftrummet och sådär. Sen tycker jag det är viktigt att, vet, i äh, även i andra podden de pratat. Alltså han hade ju en del skador det året också mm. Anton, men ja. jag håller med jag har alltså, inte alls varit omöjligt för att vi ska plocka in en mm. mer tydlig alltså någon som verkligen är etta mm. i alla fall liksom ska, det, det ska i alla fall krävas jävligt mycket för att Anton ska liksom ta hans plats mm. och jag, jag tror i alla fall att det kommer vi behöva en målakt in i alla fall mm. ja, men det, det är och, solklart, och det, men det, där får man ju inte se liksom för jag utgår från att Bernardini inte skriver på <laughs> vi förstod <laughs> ja. det allihopa Innan du sa det ja, men Det finns många Benarini-älskare I det här landet mm. <laughs> Ja, äh, äh, men vi får se hur det liksom blir När äh, saker ryktats äh, När Kalle har varit vid rodret Och när han har lämnat så. Mm. Men, äh, äh, Något annat som stod i den där artikeln var också. Att, det är skönt äh, att vi inte Kalle Som manager längre, han har inte bärvats någon riktig målvakt. Han har inte mm -hmm. lyckats på den positionen hittills. Nej, uh -huh. eh, Något annat som stod i den här artikeln var att vi budde på Carl Bent från eh, läskar dansk. Det är också fint så här, eh, kan jag kan tycka att man läser liksom, att VSK budar på spelare. Det, det känns inte som att det är något vi brukar göra eller att vi har historiskt gjort alltså, typ någonsin. Nej, svårt ja har en dålig bild av honom. Jag, ja, jag har ingen koll på spelare Jag tyckte mest det var ja, bara roligt ja. att vi budar på, <laughs> på folk från Polen. Ja. det är, liksom, det är uh, Skulle, av skulle man säkert an... kunna bli bra, det är känslan. Ja, du menar skulle... Carl Wendt. Jag ja. är fortfarande intresserad av spelaren <laughs> i fråga. <utan laughs> det är bara det här okay. att vi budar ja, på ja. folk från, från Polen. Det, det, eller, Nej, så ja, så del i Polen del är Oscar Wendt-släkten. Lund, jag vet det. ingenting om Kolvent ja, utan Vi säger, budar på någon spelare. Vi bjuder på någon ja, spelare från Polen. Vad Kolvent? Ja. Han ja. är 20 år gammal och ska det vara bra antar jag. Alltså, det måste en spelare. Fredrik blev han utlånad lite ja, nej, ja. Ja. Jag, jag tror inte på. Nej, nej. Det stryker vi. Så, vi, så, vi bara... så det poängen var att vi budar på en kille från Polen. Vad vi behöver är väl lite folk på alla positioner i stort. Ja. vi stryker där eller? Ja. Men hörrni, ska vi hålla? Ska vi nöja ska vi så här? Jag tycker det. Det här, det här behöver inte ens klippa. <laughs> eh, live on tape som vi brukar säga. Eh, Kalle, det var kul att du var här ett tag. <laughs> nu säger vi hej då. Ja. Mm. Tack Nej. kanske vi också kan säga. Ja, ja det kan vi fundera på. Ja. Mm. Men, eh, vi återkommer om det. Vad brukar vi säga när vi avslutar då? Heja sport. Heja sport. Heja sport. Tack.